Oj! Jag får en till! <tryk> Vi har en tillsmatt! Är det Är det hur kompis, <tryk> du är bästa! Jag skiter i min fri och tar dig istället! Åh, bakom det är ingen komplimang! Det <tryk> var ingen komplimang i din fyrre! Det var en skit! Bakom Ah, det! Bakom det! det!